Pirate Rock, the home of rock music. Så är det, Pirate Rock, the home of rock music. Och just nu, the home of Slow Drop City. Andreas och Viktor är här, hej! Hej! Välkomna, vad trevligt, ni hittade hit. Ja, vi studsade in på bräcken först. Köpte okay. lite kex. Ja, det måste man göra när man är här. I Kungäl, det är viktigt. Ja. Mm. Eh, jag tänkte faktiskt att vi med en gång skulle kika... Ni släpper en EP. Eh, ja. Den första maj. Och vi har fått hit låtarna så vi ska tjuvspela dem lite innan faktiskt. Vi ska börja med att köra eh, Huge Head tänkte jag. Och så mm. pratar vi lite efter det. Känns det okej? Okay? Kanon. Fantastiskt. Vi. Vi pratar pratat i trummoutrot. Ja. Fult om mig. Huge Hugehead. Drop City. Bandet som sitter i studion här i Pirate Rock just nu. Andreas och Viktor. Andreas Gustafsson och Viktor Stolts. Yes, Vilka är ni först och främst Viktor, vem är du? Ja, en vanlig kille från Göteborg spelar, som spelar rock och roll och grejer. Spelar bas i detta mm. denna konstellationen. Ja. Och Andreas, du är ovanlig kille från Skåne. just det. Ja. Ja. Nej, jag, jag, jag är väl göteborgar också. Även om jag inte låter så. Men. Sen många, många år Ja, precis. Mm. Um, ja, det var jag som skrek i låten. Just det. Mm, ja. Du sjunger och skriker och ja. spelar gitarr. Och Viktor spelar bas som sagt var. Ja, och så har vi en kill till som inte är här. Josef som spelar trummor, eller hur? Ja, med den äran måste jag säga. Ja, ja verkligen. Ja, verkligen. och det här är ju... Ni är ju, får man säga, ett nytt band. Men ni har ju funnits ett tag. Ja. <laughs> hur går det ihop? Um, vad ska man säga då? Victor. Bristande arbetsmoral kan man säga så Är det så? Ja, ja. Ah, nej. Ah, men tar lite längre tid än vad det gör Kanske när man eh, inte får fart på det mm. Man får en bra idé Och så kommer man på att det är svårare att slutföra den Och börja med det. Ja, just det Och så sticker tiden iväg Och man är i den åldern också när man har andra saker i livet Kanske Ja, ja. vi har ju Verkligen. familj Ja, alltså. ja. Får man väl säga, de är väl, tillåter väl det mesta. Ja, ja precis. Nej, men det tacksamt var... att dra det kortet. Ja. Nej, men sen vi har vi faktiskt bottats med eller, alltså lite vad vi ska hålla på med också. Det är mm. inte så att vi har, det har funnits miljoner låtar att välja mellan, men det har, varit, det har varit en liten kamp ibland att få fram vad, vad ska vi. Och ja. Sen har vi spelat in och så har vi spelat om. Har spelat av, har spelat av, <laughs> spelat bort. <laughs> Nej men vi har, vi har gjort om mycket. Ja, det har vi faktiskt. Bad. Det är samma det, är inte, det har väl roterat så här kanske sex sju låtar totalt mm. egentligen. Jo, men men sen har vi verkligen försökt fokusera dem. vi har haft och gjort dem bra. Ibland har man skrivit om någon vers efter tre år. Och <skratt> Usch, ja. ja, på riktigt. För att, och det, jag har aldrig gjort så innan, men det är för att... Uh, jag vet inte. Jag jag vill att det ska, behövdes. Ja, det behövdes. Och det, det vi ville ha det. Det ska bli jävligt bra det här. Men kan det inte finnas en, en sån här sjuka idé att man liksom aldrig blir nöjd och aldrig blir färdig? Ja, men nu är ni ju bevisligen färdiga, för nu släpper ni ju ett ja, annat. man ursäktar sig. Man kanske inte vågar bli färdig eller någonting ja. sånt. Mm. det ska, ska bara pilla på det här. Liksom. Ja, precis. Men den sjukaste grejen är nästan av alltihopa var när vi, <coughs> jag tyckte att vi var klara att spela in allting. Och så ringer Andreas bara, Då, nu ska jag lägga om mina gitarrer. Jag byggde byggt stärkera. Ah. Ha. Är jo. du är du säker på det? Ska vi göra? Ja. Ja, ja. ja då gör vi det. Så då ja. börjar vi om där. Mm. Ja. Men resultatet blev ju jävligt eh, fint. Jag tycker det jag hör när jag hör det här, som vi sa då innan, när vi, pratar, vi pratade nämligen lite grann utanför det här, kan jag avslöja då för er som lyssnar. Eh, man ska ju inte hålla på och name-droppa influenser och sådär, men ni gör det i själva eran biografi som jag har kollat igen, det finns mm. vissa saker så här. Jag tycker man kan höra lite tidig hårdrock i detta, fast med nytt sound. Ja, men det är gött. Kan det stämma? Mm. Ja, det är nästan intressant att höra vad du ja. säger om än vad vi säger för ni kan <laughs> gå ut och stund så ska jag se <laughs> vad jag verkligen tycker. <laughs> ja. Nej men jag tycker jag hör, jag hör ju liksom eh, lite så här kaktus och Jeff Beck eller Beck Bogert så här, ti väldigt tidigt så här, 69 70 hårdrock kanske fast med helt nytt sound. Det är det mm. jag hör liksom. Det är som influenser lite bluesigt så där. Åh gud den Vad säger mm. ni om jag säger så? Uh, uh, väldigt gott betyg. Mm. Även om jag har lyssnat väldigt lite på dem, så är det roligt om det mm. känns att det kommer ja, ja. därifrån. Det Där finns ju ett, alltså, lite som kanske kan leda dit. Det är att det finns ett rock trio. Tänk ja, faktiskt. Det är ju ljudbilden. Mm. Det är ju medvetet liksom, mixat gjort så att det ska inte kännas som ett storband liksom där det står 70 pass på scenen utan det ska ju kännas som tre Vi är tre i bandet och då ska det också låta som Ja, lite om... så. Det är mixat så mm. så, så det... Nej, det... men det var ett gott betyg Ja, verkligen. Det... Mm. Cici topp är ju liksom en sån ja. bluesy ja, som ja. ändå med mig kanske ja. Men då kommer vi in till det. Jag har ju också spelat i så här nämligen och det blir ju det finns ju en viss begränsning i det om man då ska spela live någon gång mm. Har ni tänkt, kommer ni att spela live och vart tar det vägen i så fall live? Liksom. Det, det hoppas jag verkligen att vi kommer att spela live. Vi pratar om det lite ja. nu, liksom, vad är nästa grej? Och det är, som Alla... är verkligen att försöka testa det live. Mm. Och se hur det håller. Men jag är lite så att, så här låter det när vi spelar in det. så kan man låta det live vara en annan grej. En annan grej ja. Ja. Mm. Och så Do, får du... det vara... Precis. Och kan man, alltså, när man spelar live så, så bestämmer inte publiken volymen. Det gör ju. Ja, ja. <laughs> så då kan man ju köta. Alltså, ja. Det blir en annan sak. Mm. Sen är det Gött med att spela live med alltså, de här tre musikerna. Jag har spelat jättemycket live i tre och liknande grejer. Du, mm. Victor har spelat asmycket med olika grejer mm. och Josef han är typ född på scen. Mm. Ja. Så det, det, det kommer att låta så jävla grymt. Nu är att, krattar du upp. Ja, ja, ja. ja. Nej, men jag, jag kan jag stå fick, för det. Fick upp förväntningarna <laughs> här. Ja. Nej, men det ska bli kul. Jag ska stå längst fram nästa gång. Mm. ni väl bestämmer er för att ha ett gig. Mm. När nu det blir då, det får vi ju se. Ja, det. Mm. Läget ser ut. Men. men Huge Head som vi hörde, vad kan man säga om den låten? Man, det är, men den stänkare. För, för mig är den den mest. Lite, den är lite punkig på något sätt. Mm. Jag vet inte tusan. Det är, tusan. Mm. Det det är känns väl det som kan man säga? rätt på. Bara, vi funderar nog inte ah. mycket på den. Utan det var något riffet och så ah. sprang vi med det. Mm. Jag gillar som den. Rak, liksom. jag, precis, jag gillar att det finns lite kaos. i den. Eller, mm. Med våra måttmät så finns det lite kaos-punky-attityd. Mm. Det är gött, tycker jag. Ah. Mm. Sen, jag har en rolig bild i huvudet. med Det var När vi testade en trummis som inte fick vara med längre sen så någon gång skulle, när du spelade upp riffet för honom, så visade du mig en liten rörelse med ditt ben liksom, hur rytmen skulle kännas. Tyvärr så är detta radio så jag kan, ah. jag kan inte förmedla den bättre än så, men det var... Det en... Men Shakira... Ja. Tänk, tänk Shakira på benet okay, jag Men han trumisen fattar ingenting Så han är inte med längre Nej, Nej. Vi förklarar ju så. Ja, mm. Men vi ska ju innan vi säger tack och göter Eller i och med att vi säger tack och göter Så ska vi lyssna på en låt till Från eran ep som släpps 1 maj eh, Vad heter ep förresten? Heter det Slow Drop City heter Slow den. Drop City som ja. bandet ja. Ja. Vi ska lyssna på låten Space Tänkte jag avsluta med här eh, Vad kan man säga om Space då? Det är den låten som har funnits med längst det var därför vi träffades. I den sin skulle man kunna säga Ja, ah, just det. Jo, men det var den jag har aggat med mm. och, Som faktiskt, inte som på att inspelad alls överhuvudtaget. Nej. Uh, aha. Så det är en cirkelslutning faktiskt. Varför var det, det så då? Varför höll de på att inte bli inspelad? Vi började jobba på annat och mm. sen så var det som att den ursprungliga demon på den lät ju, den var väl rätt, det kändes som en poplåt lite jämfört med våra andra låtar tyckte vi då, kanske. Mm. Mm. Mm. Så. Men, oh, men äh, nu gör det inte det. Nej. Utan det, det var lättare att göra de andra låtarna ihop Skriva ihop Få liksom på hur vi fungerar Och mm. när vi fick in Josef också Sen kunde man lätt ta in nytt material För nu har vi en Då visste vi mer hur vi skulle göra det rätt liksom. mm. ah, okay. Men det stämmer ja. Vi håller med Kul att ni kom hit. Fantastiskt yes, roligt att vara här. Fantastiskt roligt att höra er musik. Jag hoppas att det går riktigt jävla svinbra för er. <laughs> det kommer det säkert att göra. Och eh, vi kör space nu helt enkelt. Rymdrock Rymd rock med Slow Drop City.